Írél levele. Kedves testvérem, tudatom veled, hogy mindent tudok. Ne is tiltakoz. Olvasd el az alábbiakat, akkor igazat fogsz adni nekem, és talán egy kicsit elszégyeled magad, és megérte engem valamennyire. Ne félj, nem sértődtem meg, csak a lényeget akarom megmagyarázni neked, mert elegem van abból, hogy mások magyarázzanak. Most én jövök, ha megengeded, ha megengeditek. Közlöm veled, mit tudok. Kezdjük azzal, hogy az első férjem, Skultéti Gyula, nemrégiben egy autót vásárolt. Skodát. A színe mustársárga. És hogy múlt vasárnap reggel szépen beült ebbe a mustársárga kocsiba, lement hozzád gyömrőre, és hétfő reggelig ott is maradt. Hajnalban tőletek indult vissza Pestre, úgy ment be a munkahelyére. Egész vasárnap veled beszélgetett, és én voltam az állandó téma. Ha csodálkozol, honnan értesültem én erről, hát tudd meg, hogy nekem is vannak jó embereim. Az az illető, aki ezt a látogatást elmesélte nekem, éppen misére ment azon a vasárnapon, felfigyelt a házad előtt álló skodára, belesett az ablakon, és ott látott titeket, ahogy rólam tárgyaltatok. Persze kíváncsi lett a részletekre, és hallgatózni kezdett. Az ablak pedig kicsit nyitva volt, mert nálatok gyömrőn is nagy volt a hőség múlt vasárnap. Az illetőnek csak halkan be kellett nyitni a kapun, odalopakodni a bokor mellé, és néhány szót már is elkaphatott. Így tudtam meg, hogy vasárnap délelőtt az első férjem, Skultéti Gyula, ezzel kezdte a témát. Én az irént szerettem, és mindig is szeretni fogom, az biztos. Erre te nevettél egy jót, és azt mondtad Skultétinek, az biztos, hogy te meg vagy bolondulva. Mikor tudod, hogy az én nővérem nem normális, ez volt a nyitány. Ezek után az a kíváncsi illető elment misére, aztán hazament, megebédelt, aztán nem tudom, mit csinált. Minden esetre délután úgy négy óra felé megint a házatok elé keveredett valahogyan, a skoda még mindig ott állt, ezért az illető csendesen megint benyitott a kapun, és lábúj hegyen az ablakhoz ment. Közlése szerint akkor ti már eléggé be voltatok rúgva. Az asztalon egy csomó borosiveg állt, fröccsöztetek, mert szóda is volt. A dolognak ez a része engem nem érdekel, akkor is ott rúgtok be felőlem, amikor és ahol akartok, de annál inkább érdekel, mert engem érint, az, hogy Skultéti, az első férjem, akkor már arról beszélt, ami egyáltalán nem tartozik rá. Illetve sem érdekel. Mondjon, lásson csak, amit akar, magánügye, a véleménye, ugyanis ő egy semmi és senki. Olyan, hogyha ránézek, mintha egy kájhacsőbe néznék. Ami meghajlított, derékszögű, amiből még ki sem lehet látni a túloldalát. Csak egy üres feketeség valami, de skultéti még az se, csak semmi. Mindezért ő a skodájával együtt, a véleményével együtt nem érdekel. Engem csak az érdekel most, amit te mondtál neki. Ne is folytasd Gyula, nekem nem kell bemutatni az én nővéremet. És ráadásul nevettél is, és legyintettél is, és ennek hallatára határoztam el, hogy azonnal írok neked egy levelet. Mert szégyenkezned kell ezért, mert neked nem szabad olyannak lenni, mint a többiek. Vagy azt akarod kezdjek el sajnálkozni és gondolkozni azon, miért éppen te vagy a testvérem? Vigyázz, ez nagyon könnyen megy nekem, mert legyinteni én is tudok. Úgy látszik, ez nálunk családi. De én inkább felvilágosítalak egy levélben, mert neked érteni kell engem. Nincs jogod a skultéti személynek hinni és azt mondani, nekem nem kell bemutatni az én nővéremet, és legyinteni rám, és nevetni. Úgy látszik, be kell mutatkoznom neked. Hát tessék, itt ez a levél, magyarázatnak szánom mindenre, és sajnálom, hogy szükség van rá. Talán, ha elolvasod, rájössz, hogy tévedtél, amikor bolondnak neveztél, mert a bolondok nem ilyenek. Még annyit ehhez a bevezetéshez, hogy jelenleg Visegrádon töltöm a szabadságomat egy három épületből álló tüdülőben. A B épületben lakom két időszobatárs akik most, amikor neked írok, a szobában tartózkodnak és kötnek. Néha a két készülősáról felnéznek, engem bámulnak, ezért vigyáznom kell az arckifejezésemre, pedig ez nem könnyű, mivel nem tudok dönteni az érzéseim között. Egyrészt szeretnék ott lenni, amikor majd olvasod ezeket a sorokat. Magyarázatokat fűzni minden szóhoz, felvilágosítani téged, hogy érdekeld, vagy az alábbiakban ugyanis hasonlítunk egymásra. Ugyanazokat a jeleket látom rajtad is, amiket magamon. Igaz, hogy más módon, de tulajdonképpen az én végleteim között jársz fel alá. Te is, ezért, ha figyelni fogsz, magadra ismerhetsz a levelemben. Szeretnék jelen lenni, amikor olvasod, de elbújni is. Ez a másik, amit érzek. Miért kell ezt érezni nekem? Miért kell mindenemhez hosszú magyarázatokkal szolgálni, vagy még előtte is szégyenkezni? Minek leveleket írkálni? Nem akarok. Most új bekezdésbe fogok, nehogy a két öreg szobatárs nem észrevegye rajtam valamit. Azt, hogy haragszom. És félek. Inkább onnan folytatom, ahol Skultéti Gyula elkezdte vasárnap a rólam szóló áriáját, amint te olyan jót nevettél. A következőket mondta neked ő gyömrőn egy. Látott engem a Nagymező utca és a Majakovszki utca sarkán egyik este, amint éppen egy férfi pofozott. Kaptam tőle legalább négyet, a falnak estem és nem is védekeztem. Ezt látva a skultéti leállította a skodáját, oda jött, hogy rendet csináljon. Rászolt a férfira, erre én, akinek már véres volt a szája, kiabálni kezdtem bele, hogy hagyjon minket békén, ne avatkozzon abba, ami nem rátartozik. Úgyhogy ő sértődöttem visszaülhetett a kocsiába, és onnan még kifigyelhette, hogy én azt a férfit elrángatom, és együtt elmegyünk, pedig alig állok a lábamon. Ez már egy sorozat betetőződése volt, mesélte nekecskultéti, hat-nyolc hónappal ezelőtt történhetett, három évvel a vállásunk után, és ez volt az utolsó lökés, ezért jöttem ki végül is gyömrőre, meg kell osztanom valakivel az irén miatt érzett aggodalmamat. Hát, ami a látványt illeti, nem hazudott. Engem valóban megpofosztak a nagymező és a Majakovszkij utca sarkán, de az igazságot már sokkal nehezebb elmondani, és az nem is fér bele Skultéti Gyula szemébe, sem a telegyintésedbe. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én nem is ismertem azt a férfit, aki felpofozott engem akkor. Vagyis nem. Inkább kezdjük el máshonnan. Legyen a végpont ez a pofoszkodás, akkor könnyebb lesz megértened engem. Válasszunk ki egy másikat a múlt vasárnap elhangzott, rólam szóló történetek közül. Honnan is induljak? A két öreg asszony a mozgó kötőtük fölött nézi, hogyan gondolkozom ezen. Alaposan meg kell fontolnom, honnan kezdjem a magyarázatot, mert tudomásodra akarom hozni, hogy velem már jó ideje semmi sem történik véletlenül. Az eseményeket logikus sorba tudom állítani, velük együtt változom én is, és a tanulságaik alapján változtatni tudok rajtuk. Hogy kézben tudom tartani a dolgokat, átlátok az eseteimen, mert átláthatók, és én ismerem a jelentésüket. És közölni is tudom veled, mert veled akarom, mert rendet tudok teremteni, tudom mi mire megy, mert az egész egy sor, van eleje, iránya, és akár hiszed, akár nem, jelentése. Zavar ez a két öreg asszony, de megpróbálok nem figyelni rájuk. Az illetőtől tudom, aki kihallgatta a vasárnapi beszélgetéseteket, hogy az a körömollós eset is téma volt gyömrőn, amikor skultétivel majdnem megöltük egymást. Ez egy este történt a jutalomosztás után. Jól van, kezdjük el innen, mert az volt az én fordulópontom. Addig én eléggé szórakozottan éltem, és aznap vettem észre magam, kezdtem el értékelni a dolgokat. Igen. Induljunk el innen, talán ha belemelegszem, a szobatás se zavarnak ennyire. Figyelj nagyon, elkezdem. Én esti iskolákra járok, egyszerre kettőre is, ez ugye szép. Erre már azt tudod mondani vasárnapi fröccsözés közben, hogy a nővérem igyekszik. Felsőfokú közgazdasági technikumba, plusz még francia nyelvtanfolyamra is jár, minden órája foglalt munka után. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy valószínűleg mind a kettőt abba kell hagynom. Méghozzá azért, mert ebben a tanévben hiába indultam el rendesen esténként, egyre ritkábban érkeztem meg a technikumba vagy a francia intézetbe. Útközben mindig történt velem valami. Állandóan elakadtam itt vagy ott. Egyszer meg is pofosztak a Nagymező és a Majakoszki utca sarkán, de erre még visszatérek. Ez már következmény. A kiinduló pont az az este legyen. Tartsunk rendet. Akkor még rendesen jártam az iskolákba, franciából évfolyam első lettem, és fogadást adtak a legjobbaknak a francia intézetben. A fiamat anyánkra bíztam, nagyon gondosan öltöztem fel, és nagyon siettem, nehogy elkések. Az utca csupa pocsolya volt, esett az eső, vigyáznom kellett a cipőmre. Mikor a Milleniumi föld alatti lépcsőjén mentem lefelé, megbotlottam, és több lépcsőfokot zuhantam. A kabátom merőpiszok lett, a bokámat csúnyán megrándítottam, fájni kezdett, és dagadni. Felálltam, megpróbáltam rendbehozni magam. Közben a lépcső ajából benéztem az állomásra, és ott skultéti gyulát láttam meg. Engem bámult. Először találkoztunk a vállásunk óta, akkor még nem gondoltam, hogy ezentúl a balszerencse olyan sokszor fogja összeakasztani az útjainkat, sőt, hogy még aznap este megint találkozni fogunk. Megvártam, míg elmegy a föld alattival, kicsit szégyenkeztem, és csak a következő szerelvényre szálltam fel. Ezért némi késéssel érkeztem az évzáró ünnepségre. A hallgatózó illető közölte velem, hogy ezt se hagytátok ki gyömrőn, kitaláltátok, hogy talán valaki lehajított azon a lépcsőn, esetleg részeg voltam, mert mégiscsak furcsa, hogy engem ütnek-vernek az utcán, lezuhanok innen-onnan egyszer csak, és megint messze jártatok a lényegtől, amit most fogok ideírni neked. Az épület ki volt világítva, a kabátomat lesegítették. Ott kellett állnom a többi évfolyam első között pedig borzasztan fájtalában, hallgatnom kellett a francia nyelvű díszbeszédet. Aztán jutalomkönyveket osztottak ki az öltönyös tanárok. Mindenkit külön megtapsoltak. A nevünk kezdőbetűje miatt én voltam az utolsó. Nehezen mentem ki a dagad bokámmal, addigra mindenki unta már egy kicsi az egészet. Megálltam a díszasztal előtt. Keresgérték az engem illető jutalomkönyvet, de nem találták. Valahol elkallódott. Nem érdekelt már az ügy, csak a lábam, a többiek idegesen vártak, hogy mikor adják már oda ennek is a könyvét, aztán jöjjön az állófogadás. A végén franciául suttogni kezdtek egymás között, elküldtek egy alkalmazottat, Hozzon egy pótkönyvet, az alkalmazott elment, és nagy sokára jött vissza a pótkönyvel, a dicsőrő ajánlás meg a nevet meg a dátumot már bele sem írták, csak kezet fogtak és átadták, aztán mindenki megkönnyebbülten tódult át a nagyterembe, én meg elbicegtem onnan, nem vettem részt a pesgős állófogadáson. A népköztársaság útjáról taxival mentem haza. Otthon jó alaposan megmostam a hajamat, borogatást tettem a pokámra, leültem, bekapcsoltam a hajszárítót, és a fejemre irányítottam a meleget. És innentől, nagyon figyelj kérlek, mert akkor kezdődött el. Ott ültem harminckét évesen annak a másfélszobás lakótelepi lakásnak a félszobájában, amit Skultéti Gyula hagyott nekem a vállásunk után. A nagyszobában aludt hat éves fiam és anyánk, én meg a hajamat szárítottam, rossz kedvem volt a történtek miatt, és fájt a lába. És... Mintha a hajszárítóból kijövő forróság lökte volna meg, úgy járt a fejemben körbe-körbe minden, hogy azt hittem, mindjárt kiabálni kezdek, és azok felébrednek a szomszéd szobában. Lássuk, mi is történt akkor velem. Valahogy úgy tudnám röviden összefoglalni, hogy újból megfordult előttem maga körül az összes esemény, amiben addig részt vettem és felsoroltam, láttam az összes lehetőségemet, áttekintettem mindent, még beszéltem is magamban. Lássuk csak, mondtam, lássuk. A helyesen feltett kérdésekre van válasz, ugyebár, még nem tudom pontosan mi az, de valami már bekövetkezett, itt van, itt ülök a közepén, a hatását is érzem, volt nekem eddig egy házasságom, egy vállásom, van egy gyerekem, érettségim és egy munkahelyem, valami tehát már kialakult, bekövetkezett szinte akaratom ellenére, és én alig tudok elszámolni vele, de attól még ez érezhetően bekövetkezett, és én attól vagy mondjuk úgy, ahogyan vagyok. Lássuk csak! Itt tartottam épp, hogy elkezdődött, még a hajam is nyírkos volt, amikor csengettek. Leállítottam a hajszárítót, és az ajtóhoz sántikáltam. Az ajtóban az első férjem, skultéti gyula állt ballonkabátban, így találkoztam vele másodszor aznap este, és így kezdődött a körömolló eset, aminti annyit szörgyül köttetek gyömrön. Ne haragudj, hogy ilyenkor zavarlak, de nem tudnál kölcsön adni pár száz forintot? kérdezte. Valószínűleg nem tért napirendre az én lépcsőről való lezuhanásom fölött. Azért kíváncsi oda évek múltán a régi lakásba. Beengedtem, közben alaposan megnéztem. Csak akkor vettem észre, milyen is az én volt férjem külleme. Magas és vékony ember. Salgó tarjánban éltem vele néhány hónapig. Később visszajöttünk Pestre, ebbe a lakásba, ahol én azóta gyerekekkel élek. De hát ez már nagyon régen volt, még az öntudatlan időszakomban. Ezt a látogatást azért írom neked, mert ez volt az utolsó figyelmeztetés, hogy változtassak a hozzáállásomon. Leültünk, beszélgettünk erről arról, hogy mi van nővele, Elővette elővettem 500 forintot, és kölcsönadtam neki azzal, hogy anyámnak is visszaadhatja, ha engem nem találna itthon. Alkalman beszéltünk, nehogy azok ketten felébredjenek a szomszéd szobában. Égy, a gyerek jól van, tudod, leestem a lépcsőn, valahogy megbotlottam, franciául tanulok a jutalomért mentem. Ez a suttogó társalgás olyan volt, mint valami altatódal, dal. Elálmosodtam tőle, jobban mondva belezökkentem a régi kerékvágásba, amikor csak hagytam menjenek, történjenek velem az események. Nézegettem skultétit, ahogy előredőve halkan mesélt a vállásunk óta bekövetkezett fejleményekről, az új állásáról, lakás cseréjéről, anyagi helyzetéről és a régi érzelmeiről. Elringatott. Tehát ez volt a férjem négy éven át. Gondoltam, hogy magamhoz térjek. Ilyen volt a férjem arca, ezek a mozdulatai, ez a neve. Jó, hogy most egyszer csak felbukkant, mert a jelenléte segít újra értékelni a dolgokat. Segít megvizsgálni, hol, és mennyiben vagyok felelős a kapcsolatunk kialakulásáért és későbbi megromlásáért. Valószínűleg éretlen voltam de aztán elvesztettem a fonalat. A figyelmem lassacskán megoszlott néhány apróság között, skultéti gyula változó arcát néztem, a saját kezemet, és egy kicsi körömvágó ollót az asztalon. Szórakozott lettem, ami nálam a legrosszabb előjel. Ismétlem, ami most következik, az utolsó lökés lesz, ne ítélj el érte. Az illető... Aki visszamondta nekem, miről tárgyaltatok nem említette, hogy Skultéti ezt az esetet sem hagyta ki a felsorolásból, és te úgy nevettél rajta, mint aki csiklandoznak. Ezért az alábbiakat különös figyelemmel kell elolvasnod, ha érteni akarsz engem és a lényeget. A baj akkor kezdődött, mikor a volt férjem egyszerre abba hagyta a suttogást, és csend lett. Hallgattunk. Várta, hogy mondjak valamit. Vártam, hogy mondjon valamit. A tekintetem irányát követve meglátta a kicsi körömvágóllót az asztalon. Mindketten azt néztük egy bizonyos ideig. Eszembe jutott, hogy fáj a lábam, nem tudok elég gyorsan futni. A következő gondolatom szerint a kicsi körömvágó olló veszélyes fegyver lehet, ha ügyesen használják. Na látod, ha akkor egy kicsivel is több többfelől nézem meg a helyzetet, már is véget vethettem volna neki. De nekem halvány sejtelmem sem volt akkor még, hogy miért ülök itt, és miért éppen ezzel az emberrel? Miért nézzük a körönvágó ollót? És miért tartok attól, hogy ez az ember gyilkosságot kísérel meg vele ellenem? Semmit se tudtam, csak benne voltam, mint egészen addig mindig, mintha réges-régen elvesztettem volna a fejemet, és ez volt az utolsó figyelmeztetés. Néztük a kicsi ollót, és attól tartottam, hogy a volt férjem gyilkosságot kísérel meg vele ellenem. Az igaz, hogy ketten is alszanak a szomszéd szobában, de néhány ügyes mozdulat, és fel se ébrednek. Észrevettem, hogy skultét is tart tőlem az ollóval kapcsolatban. Elvesztettem a tisztán látásomat, feloldódtam a helyzetben. Éreztem, hogy ez a baj, meg hogy másképpen kellene viszonyulni, de csak annyit tudtam megállapítani, le kell csapnom az ollóra, mielőtt megkaparítaná. Mint már írtam, ő is félt. Az asztalra meredtünk, azt hiszem jó párszor kölcsönösen kiszúrtunk már egymással, nem is csoda, hogy akkor a legrosszabbtól tartott ő is, én is. A skultétinak mindig túl sok volt a hátsó gondolata. Én ezt éreztem, de szokásom szerint nem voltam hajlandó tudomásul venni az együtt töltött évek alatt, mert nekem meg egyáltalán nem voltak hátsó gondolataim, vagy ha voltak is, nem voltam hajlandó észrevenni őket, eltekintettem tőlük. Nem hagytam belerángatni magam az emberek dolgaiba. Kényes voltam. Így történt a vállásunk is az éhibámból. Házasságunk negyedik évében Skultéti bejelentette, hogy őszinte lesz. Ő már hat éve egészen közeli kapcsolatban áll egy nővel, de eddig nem tudott szakítani vele, de talán most, hogy bevallotta nekem, talán képes lesz rá, ha megbocsátok. Én meg úgy éreztem, ezen csak nevetni lehet, és nevettem is. Gondol csak meg, akkor négy éve voltunk házasok, és ő hat éve áll szoros kapcsolatban egy nővel. Tehát, a gyengébe kedvér, két évvel az esküvőnk előtt kezdték el, és a házas életünk alatt is folytatták. Micsoda szervezés, micsoda gondolatok szükségesek ehhez, micsoda észjárás. Gondol csak át, mert én nem tudtam átgondolni. És még azt várta, hogy felháborodjak, vagy inkább azt, hogy csalódjak és keseregjek, minden esetre történjen velem valami, keveredjék bele. De kérdem én, velem történt az? Én bujálkodtam több értelmű helyzetekben? Én csavargattam az agyamat? egyeztettem az időpontokat? Álmodtam össze-vissza? Nem ez a skultéti? Nem vettem a kádban, azért a kádban, mert az első férjem azt a pillanatot választotta ki a vallomástételre, mikor én mesztelenül fekszem a vízben, akkor ült oda a kád szélére, méghozzá sötét szürke öltönyben. Ez talán valami lélektani megfontolás lehetett a részéről, de nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy kétségbeesést várt tőlem. Hát ha valaki ott kétségbeeshetett, az nem lehetett más, csak skultéti gyula, Miért sem meg engem az az értesülés, hogy ő nem olyan, amilyennek mutatta magát? Ez neki hátrányos, nem? Legalábbis így gondoltam akkor. Arról nem is beszélve, hogy én arról már négy éve tudtam. Na, nem a hat éves viszonyáról, hanem arról, hogy mindig másnak próbálja mutatni magát, nem olyannak, amilyen. Sajnálom, abba a nem tudtam beleélni magamat. Te is mondtad már sokszor, hogy milyen bántóan tudok nevetni, pedig nem szándékos részemről, én csak nevetek. Akkorát nevettem a kádban, hogy a szobában felébredt a gyerek. – -mi Miért nekem mondod, ez Gyula? – kérdeztem, és lefröcsköltem. – Esz Gyula! Mondd magadnak! – Ebbe engem nem rángats be! Nem vagyok hajlandó! – kérdezte, hogy most mi lesz, mondtam, hogy semmi. – Részemről semmi újság. Én most is ugyanolyan vagyok, mint voltam. Csak egyetlen kis fröcskölő mozdulatban különbözöm a negyed órával ezelőtti magamtól. Ha akar, ott maradhat a kád szélén és nézhet. Változatlan házastársak vagyunk. Vigyázz, testvérem, meghibbantak az emberek, ne enged, hogy berángassanak a zavaros köreikbe. Körülbelül ezt üzentem volna neked, ha akkor írok levelet. Mert tudod, mit mondott erre az első férjem, akivel te leálltál az elmúlt vasárnap fröccsözni? Kielentette, hiába képzelem én azt, hogy a házasságunkat az ő vallomásától függetlenül ugyanúgy tovább lehet folytatni, mert jó lehet állítólag ez az ügy engem érintetlenül hagyott, ő képtelen szabadulni a gondolattól, hogy én már tudok a hűtlenségéről. Ő mostantól egészen más embernek lát engem, nem az ő irénkéjének, annak a réginek, akit férevezett, mert én most már tudok a visel dolgairól. Beszéljük meg ezt, legyünk véresen komolyak, azzal a nővel, folytassuk másképp. Téved, mondtam. Én nem fogom másképp folytatni, csak is ugyanígy. A jövőmnek teljesen közömbös a tervezett szakításod, mert a viszonyod és a vele kapcsolatos ködösítések számomra idegenek, szokatlanok, nem akarok megismerkedni velük, tudomást venni róluk, érthető? Ezt ne felejtsd ki a számításból. Kiabált. Mi ez az érintkezési szakadék! Ez nem normális reakció, bizonyítja, hogy semmi között hozzám. Tessék törődni vele, tessék törődni velem, egy feleség társa a férjének a baj közös! Ezt nem osztod meg velem, mondtam erre, és körülbelül ez lett a vállókunk. Itt hagyta nekem, meg a gyereknek a lakást. Évekig nem láttam, aztán följött, beszélt nekem, beleringatott a régi szórakozottságomba, aztán elkezdtem nézni az asztalon levő köröm Ő is nézte, és féltünk egymástól, vagyis én féltem, nem tudom, hogy vele mi volt. Egyszerre mozdultunk meg, egyszerre merevettünk meg megint. Megpróbáltam szemmel tartani az ollót is, meg őt is. Ettől úgy elfáradtam, hogy meg tudott előzni. Gyorsan, mint a villám. Felkaptam a kisolót, én felugrottam, a szék nagy robajjal felborult, aztán kinkeservesen futni kezdtem a dagad bokámmal, de nem az anyám meg a fiam felé, hanem az előszoba irányába. Göt utálom az ollóval. Azért annyira még az eszemnél voltam, hogy bevágja magam mögött az előszoba ajtót, sőt, csodák csodájára valahogy a lakás kulcs is a pongyolám zsebében volt, és azonnal elő tudtam kapni, és bezárni gyorsan a lakásba, mielőtt odaér az első férjemet. Ezután az ajtón keresztül beszélgettünk egy kicsit, kért, hogy engedjem ki, vagy ha úgy jobb nekem, dobjam vissza a kulcsot a levélnyiláson. Ő vár, míg biztos távolságban leszek, csak aztán jön ki, ne féljek, becsület szavára. Neked könnyű, nálad van a körömolló, mondtam, erre nevetve kedves bolondnak nevezett. Ezek után te az utcára kint még mindig esett az az átkozott eső. Pongyolában lestem a szemben levő kapuajból, mikor jön végre. Elég hosszú idő telt el addig, mint később kiderült, Skurtéti felébresztette anyánkat, töviről hegyire beszámolt neki a történtekről, persze a maga szempontjából, ahogyan múlt vasárnap neked gyömrőn. Anyánk úgy sajnálta, hogy megvacsoráztatta. Evés közben biztatták egymást, majd csak visszajövök, ha megnyugszom, már pedig az ember előbb-utóbb mindig megnyugszik, mert az a rendje. Végre felbukkant a kapuban, körülnézett, nem vett észre, és felhajtotta a balonkabátja gallériát. Elment. Visszavehettem. A hajam még akkor is nedves volt, alig vártam, hogy leüljek. Gyorsan lefektettem anyánkat, kitérő szavakkal altattam el, aztán vissza a kis szobába, remegve bekapcsoltam a hajszárítót, és a fejemre irányítottam megint. És akár hiszed, akár nem. Folytatódott, mintha a skultéti félbe sem szakított volna. A reszketésem erősödött, a hajam tűzforró lett, és azt gondoltam, nem. Először csak ennyit, hogy nem. Ezt a nemet az iménti magatartásomra értettem. Ezzel kezdődött újra. És itt a levél közepe, kedves testvérem, és mindennek közepe, ami velem történt, és történhet még. A hajam valósággal lángolt, a gép zúgott, és különös megvilágosodást okozott nekem, amit azóta sem felejtettem el. Végignéztem a történteken. Az eredmény, Lesújtó volt. Először az iménti jelenetet vettem szemügyre. Szégyenkeztem a viselkedésem miatt. Hát hogyan csinálom én ezt? Csak nézelődöm, kicsikkel kötöm le a figyelmemet, szórakozott leszek mindig, aztán csodálkozom, hogy a dolgok a fejemre nőnek, elhatalmasodnak rajtam. Vagyok, vagyok, egyszer csak körülnézek, és látom, hogy van egy férjem, egy fiam, munkahelyem, Érettségim, rokonságom, és a részvételem nélkül kedve szerint játszódik minden. Aztán csoda, hogy azt se tudom, honnan támad a félelmem, hogy megölnek egy körönvágó ollóval. Nem csoda. Nem tudtam leállítani a fejemet, de nem is akartam. Egymástól távoli fogalmak csapódtak össze benne, távolságokat vettem birtokba, és egyszerre többfélére tudtam gondolni. Rendeztem, Osztályoztam, ugyanakkor egyben láttam mindent. Megállapítottam például, hogy négy oka lehet annak, miért nélkülem játszódik le az, ami velem egy. A fentiekben említett kényességem, amivel nem vagyok hajlandó tudomást venni róla, lásd vállásom körülményeit. Túl büszke vagyok a bekapcsolódáshoz. Nem tartom érdemesnek, és méltatlannak érzem néhány rossz tapasztalat miatt. Eltekintek a körülményektől, és az eddigiek bizonyítják, hogy ez nem szabad. Kettő. Gyáva vagyok. Tudom, hogy élni kell, és úgy látom, ehelyett nincs másik élet, de félek ettől. Mindent a látszat kedvéért teszek, hasonlítani akarok, mint egy beépült kém, valami idegen ügynök, aki már elvesztette megbízóit, nem is emlékszik rájuk, azért még mindig csak az álcázással törődik, házasságot kötök, gyereket szülök, esti iskolára járok, nehogy vegyenek, közben se itt, se ott. Míg ez járt a fejemben, eszembe jutott, hogy vannak nekem azért még aprócska szenvedéjeim. Tudod te is, mennyire szeretek főzni például, vagy zöldséget termeszteni? Amikor tavaly kiártam hozzátok gyömrőre emlékszel, mennyi különleges magot vittem ki és ültettem el nálatok? De a fejemre irányított hajszárító alatt még ezekről a kedvtelésekről sem hittem el, hogy igazak. Három. Azért vagyok ilyen, mert a világ ezt igényi tőlem. Így vagyok a legkényelmesebb a többieknek. Kezdetben nagyon tetszett nekem ez az ötlet, mert nem akartam csak magamat okolni. Igen, ezt várják tőlem, minden simábban megy, ha ilyen vagyok, nem zavarok sok vizet. Skultéti felháborodott, amikor ráhagytam a kis piszkos ügyeit, de csak a forma kedvéért tette. Illendőségből valójában örült a nem törődőmségének. Tehermentesítettem bele, Ürügyet adtam neki, okot! Ha én nem töröm a fejemet, neki sem kell, és zajtalanul működhet tovább az egész nagy gép, azokok rejtve maradnak, mi elválunk, a lakást én kapom, hogy ne bonyolítsuk, mi sem történt, csak egy gyerek született, és az se tudni mire, egyszer csak kész lett, itt van, ahogyan a gyerekek szoktak általában, és mert szoktak, hát jól van, én örülök neki, nincs ebben semmi csodálatos, van nekem méhem, miért ne szülnék? Megvan mindenem, miért ne élnék? És ha azt érzem, hogy közben kibaladok az egészből, a hibás én vagyok. És most merült fel a negyedik megoldás, a forró hajam alatt. Méghozzá az, hogy ne személyeskedjünk. Ez itt nem emberek összeesküvése, hanem a dolgoké. A dolgok nem engedik, hogy helyesen nyúljunk hozzájuk. Nem engedelmeskednek a módszereinknek. Ezért tartottam én mindig mulatságosnak minden szót, amit körülöttem rájuk akartak húzni. Amikor kultéti azt mondta, érintkezési szakadék. Anyánk azt mondta, a sötét lelkű apátok. Vagy az, hogy... Megértés, vagy a TV bemondó, hogy erőfeszítések, vagy amikor te azt mondtad egyszer, a szükséges következtetések, és talán ezért fröcsköltem le a kát szélén vallomásba kezdős kultétit, hogy hesgyula, Gyula, mert tudtam, hogy úgy sem számít, amit mondani fog, az eseményeknek nem kellenek a magyarázataink, és lám, igazam is volt, mert kimaradtam valami érdekesből. Nem maradtam ki, ugyanis a volt férjem, azzal a nővel se kezdett semmi érdekesbe, szakítottak, aztán megint összekerültek, aztán megint szakítottak, a jól ismert formákba sorra belebújtak, végül kiukadtak ugyanoda, csak közben telt múlt az idő, ahogyan kell, és a tanácstalanság egy csöppet sem változtatott magán. Kérdezheted most, hogy ezek után miért írok neked levelet mégis? Hát azért, mert nem állítottam le itt a hajszárítógépet. Bevallom. Majdnem megtettem. Gondoltam, na, itt kell megállni. De aztán nagyon megijedtem. Ugyanis észrevettem, hogy fáradok. Illetve nem fáradok, csak tettem egy kört. És most lassan le fogok ereszkedni ugyanoda, ahonnan kiindultam. Ráadásul jelentkezni kezdtek az ismerős tünetek is. Szórakozott lettem, nézelődtem a szobában, és nem láttam semmit. Szóval majdnem visszaállt a régi állapot. Ilyesmiket gondoltam. Az a legnagyobb baj itt hogy vagy túl sokat látok egyszerre, vagy túlságosan keveset. Ha egyszer beindul a fejem, egy időben annyi indítékot és okot látok, hogy mindenről és mindenkiről számtalan változat és vélemény adódik, túl sok ahhoz, hogy megszilárduljon akár egy közülük. Nincs semmi biztos. Ha viszont ettől megijedek és leállítom magamat, mint most is csinálom éppen, akkor megint semmi közöm semmihez. Úgy látszik, sosem tudom a határt. Pedig kellene lennie? Vagy nincs határ? Tényleg nem engedik a dolgok, hogy helyesen nyújjunk hozzájuk? Az átmelegedett fejem elszállt, aztán megijedtem hirtelen. Nem szabad. Kezdjük onnan újra, hogyha nyakig vagyok ebben az életben, már pedig ugye nyakig vagyok, akkor változtatnom kell a hozzáállásom. Mert az én helyzetem nem jó. Elégedetlen vagyok magammal, ez biztos, ez az alap és ettől nem szabad tágítanom, változtatnom kell. Na most hogyan? És itt kapcsoltam ki a hajszárítót. Velem ezentúl semmi sem fog véletlenül történni, mondtam a szoba bútorainak, és ezt üzenem neked is most. Törik szakad, így lesz. Érted mi a különbség? Érted már, hogy az a hajszárítás ketté választotta az életemet, és te múlt vasárnap gyömrőn a régi, zavaros nővéredet nevetted ki, és nem volt tudomásod, hogy én azóta rendbe tudom állítani az eseményeket, egy sorba, aminek van eleje, iránya és jelentése, akár hiszed, akár nem. Most mondhatnád, hogy ez nem elhatározás kérdése, hát nem is, illetve nem teljesen, de nagyrészt az. De olvasd csak tovább, mert innentől minden logikus nem lesz nehéz követni engem, és igazat adni nekem. Talán tanácsot is kaphatsz tőlem, ha belátó vagy egy kicsit. Minden esetre figyelkérlek, ne neves, ne legyinges, mert azt én is tudok, és mind a kettünknek rossz ha elkezdem én is. Ne haragudj ezért a mondatért, csak azért írtam le hirtelen, mert eszembe jutott pintmesért nekem az az illető. Aki volt olyan kedves, és eljött ide. Visegrádra gyöbrőről, hogy elmondja, micsoda beszélgetést hallgatott ki vasárnap, és akinek a kilétét sosem fogom elárulni. Hiába faggatsz majd, és jobb, ha nem is találgatod, ki az, úgyse jössz rá. Tehát a vasárnap délutánnál hagytuk abba, amikor sokat ittatok, és az én volt első férjem elmondta neked a körömoló esetet, és te nevettél. Ezután az ismeretlen illető ott hagyott titeket, hadlocsogjatok tovább, hadigátok a borotokat egyiket a másik után. Este felé megint valami dolga akatt a közeledekben, azt elintézte, és megint a ház elé vitte a kíváncsiság. Azt mondja, nem tudta mire vélni azt, amit ott látott. Minden esetre véleménye szerint az volt mindennek a teteje. Akkor határozta el, hogy nem hagyja annyiban az egészet, felkeres, és beszámol nekem. Meséli, hogy az ablakot becsuktátok már, villangyújtottatok, sűrű volt a füst. skultéti Gyula pedig női ruhába öltözve állt a szoba közepén. Valószínűleg a mostani nőd Mari ruhatárából szereztétek ezt a kosztümöt és támolygott a tenger tengersokitaltól. Te meg időnként az asztalra borultál, annyira nevettél az első férjem mutatványán, beszédet nem lehetett hallani a csukott ablakon át, szájmozgások látszottak, és az illető csak egy nevet hallott tisztán, amikor ma beszámolt, az is elég volt nekem, hogy mindent tudjak. Skultéti illegette magát a szoknyában, finomkodva mozgatta a kezét, kacérkodott. Az öletbe ült, te végig majd megfulladtál a nevetéstől, megsimogatta a hajadat, és a szemedbe nézve fejhangon billegő fejjel azt hajtogatta, Csaba, Csabi, Csabikám. Csak ezt a nevet hallotta biztosan az illető, és ő nem mond más nekem, csak azt, amiben biztos, mert olyan ember, de ez nekem elég is. Ebből én már pontosan tudom, hogy Skultéti Gyula engem utánzott vasárnap este lámpafénynél női ruhában, és te ezen nevettél annyira. És ezek szerint arról is tudsz már, hogy ez a név az én a második férjem neve, akitől most vagyok félbe. Csak azt ne hitt, hogy minden tudsz ezzel. De nem haragszom, csak annyit szeretnék, hogy olvasd végig a levelemet, és kész. Pontosan tudom, hogyan folytassam, mégis elakadok. A két öreg szobatársnő megállás nélkül kocogtatja itt a kötőtüket, állandóan rámpislognak. Tehát odakint esik az eső, a társalgó pedig zárva van, máshova nem mehetek levelet írni. Csak ezért akadok el, mert különben minden logikus lenne ahogyan már többször bejelentettem neked, tehát tudnám folytatni. Folytatom is. Csak a papírt nézem, nem akarom látni ezt a két szemüveges öregasszonyt az állandóan mozgó tűikkel és ha nem akarom menni fog, erre mérget vehetsz. De mindez nem is érdekes, te csak figyelj. Mert ugye figyelsz? Ugye el lehet mondani azt, amit akarunk, ha rendesen sorra vesszük a dolgokat? Vagy ezt kérdeznem se kellene? Mindegy, nem húzom át. Nem húzok át semmit, figyelj, és kész. Gyere velem, most elvezetlek addig a névig, hogy Csaba. A második férjem nevéig. Az utcán ismerkedtem meg ezzel a Csabával, 18 éves volt, túlságosan fiatal mondhatnád, ebben a korban kiszámíthatatlan és önző az ember, nem lehet alapozni rá. Ezt mondta anyánk is, mikor a házasságunkról értesült, és talán Kultéti is ezen gúnyolódott női ruhában. Én viszont azt mondom, hogy éppen Csabára volt szükségem, és ha már mindenáron vádaskodni akartok, könnyelműség helyett számítással kellene vádolnotok, mert ne felejtsd el, Csaba a hajszárítás után bukkant fel a látóhatáron, ami azt jelenti, hogy már akkor, amikor én nagyon is pontosan tudtam, hogy mit csinálok és miért. Ezt is nevetségesnek tartod? Ha ez a véleményed, nem tudod, milyen alapos változást okozott az az este. Egészen más lettem. Nem állítom, hogy minden megoldódott, sőt az ügyeim, ha lehet, még jobban összezilálódtak, de én tartottam és tartom magam az elhatározásomhoz, miszerint igenis ellenőrzés alá veszem mindazt, ami velem történik. Vége a tehetetlenségnek, az összes ócska önáltatásnak. Ez aztán furcsa eredményeket hozott eleinte, ekkor kezdődött el az, amit a levél elején is említettem neked, hogy egyre ritkábban jutottam el a technikumig, vagy a francia intézetbe, vagy egyáltalán oda, ahová elindultam, mert útközben mindig történt velem valami. Állandóan elakadtam itt vagy ott. Például itt van az, amit Skultéti is látott, amivel a beszámolóját kezdte gyömrőn. Hónom alatt a spirálfüzetem, benne az aznapi lecke, megyek az esti iskolába, és akkor... A Nagymező utca és a Majakovszki utca találkozásánál megver egy idegen férfi. Na, ezen az eseten, mint egy beteg lovon, kimutatható az összes kezdeti nehézségem. Így nézd a dolgot, ne az első férjem butaságával, és mindjárt érthetőbb lesz minden. Tehát, oda jön hozzám egy férfi, és leszólít. Előfordul. Csak hogy én azonnal-azon kezdtem gondolkozni, mi lehet bennem az, ami ezt a férfit rámúszította. Így okoskodtam. Nyilván én is hibás lehetek, talán az látszik rajtam, hogy pár nappal ezelőtt én is szívesen megszólítottam volna egy másik férfit, aki arra jött, mikor én a hetes buszmegállójában álltam. Csak most ez félreértés, mert ez nem az a férfi, de ez is ugyanúgy lehet most, mint én voltam akkor a buszmegállóban, és észrevehette rajtam az akkori szándékot, vagyis az, hogy pár napja, vagy mindegy, hogy mikor, én is megszólítottam volna valakit. Új módszeremnek egyik kezdeti hibája volt, hogy ezen kezdtem gondolkozni, a helyett, hogy az adott helyzetre összpontosítottam volna. Aztán már hiába kezdtem magyarázni annak a férfinak a tényeket, hogy sietek a technikumba, el kell jutnom oda, nagyon kérem, ne hátráltasson. Láttam rajta, ez rövidesen meg fog ütni. Most azt hiszed, rajta kaptál, mi? Azt gondolod, ez semmiben sem különbözik attól az esettől, amikor skultéti gyilkossági szándékától félve bámultam a körömolót az asztalon. Hát tévedsz, mert pont az ellenkezője annak, mert a nagymező és a Majakovszki utca találkozásánál átláttam magamon, uralkodtam a helyzeten, és ez a fő. Hogy végeredményben mégis megpofosztak, az az akkori a kezdeti gyakorlatlanságommal magyarázható. Még nem voltam elég gyors a helyzethez illő tennivaló kiválasztásában, ennyi az egész. De éreztem, jó nyomon vagyok, és számítsd be ezt. Tehát ott álltam a sarkon, mielőtt Skultéti véletlenül odaérkezett volna Skodájával. És előbb, jóval előbb észrevettem, hogy mi készül, hogy ebből pofoszkodás lesz, mint sem a férfiban megszületett volna az elhatározás. Ezért bőven volt időm gondolkozni, mit tévű is legyek. Azt gondoltam, ha ez most meg fog ütni, és én ezt már előre érzem, sőt várom, akkor ez egy játék lesz, ami a maga szabályai szerint fog lejátszódni két szereplővel, ő alakítja majd a pofozót, én leszek az, akit megpofoznak, s ha én, aki tudom, hogy mi fog történni, nem csinálok valamit jó előre, hogy ezt a jelenetet kikerüljük mi ketten, akkor enyém a felelősség. Arról nem is beszélve, hogy talán én sugalmazom neki. Pofozzom meg! Én sugalmazom neki az ötletet, mert fölmerült bennem, látszik rajta, hogy ez jár a fejemben, és a viselkedésemmel irányítom a szándékait. Most gyorsan kellene valami, ami megmentene minket, ezt a férfit és engemettől a szerencsétlen két szereptől, amiben Hidd el, az összes lehetőséget végig gondoltam, méghozzá olyan gyorsan, mintha a hajszárító melege pörgetné meg a gondolataimat. Mi lenne, ha elfutnék? Mi lenne, ha meglepetésszerűen megölelném, ha kinevetném, ha közvetíteni kezdeném neki, ahogyan a meccsek szokták, hogy mit gondolok? Ha megmozdulnék, ha erre az egészre nem gondolnék? Igen, ez a fő baj, hogy egyáltalán gondoltam rá. Ő nem is akarta, de most látja rajtam. Mennyi mindent kitaláltam ott csak azért, hogy minden felől megnézzem a helyzetet. Valószínűleg ezért akadtam el, de megérte. És minden megoldás végén magamat láttam. Úgy döntöttem, a hibás én vagyok, ezért megérdemlem, ha pofozni kezd. Végül már kívántam is, hogy ezzel tisztázzuk a dolgokat, megkapjam a magamét, mert semmi olyat nem tudok kitalálni, ami milyenné tenne mind a kettőnket. Ha már ez bennünk van, jöjjön is ki! Ezért mondtam neki, tessék, üssön meg, hamer. Na, mi lesz? Nem csoda, hogy véresre verte a számat, de megérte azt a néhány pofont. Hidd el! Elhatároztam, hogy erre van szükségem, és az elhatározásomhoz tartottam magam. Legalább a formáján változtassunk annak a kicsi választéknak, amit az élet kínál, nem? Aztán arra gördült skultéti a fékezett, kiszállt, odajött, hogy rendet teremtsen, és nekem csak ez hiányzott. A többit tudod. Megkértem a volt férjemet, ne avatkozzon abba, ami nem rátartozik. Ő távozott, de előbb utánunk nézett, és látott, amint abba a férfiba karolva megyek a nagymező utcán, és magyarázok neki. A tudomására akartam hozni, mi történt velünk. Ránéztem, csodálkozva állapítottam meg, mennyire fiatal? Meghívtam egy kávéházba a népköztársaság útján, a zsebkendőmmel valamennyire rendbe hoztam a feldagadt számot, rendeltem két kávét, kiderült, hogy ez a fiú csak 18 éves. Bár többnek néz ki. És pillanatnyilag nincsen állása. Mondtam, szerzett neki nálunk. Úgy tudom, úgyis éppen raktárost keresnek. Kérdeztem a nevét, közölte, hogy Csabának hívják, és ezzel most eljutottunk második férjem nevéig. Elmondtam neki, mi történt közöttünk, az imént a sarkon, és értette. Mondta, hogy ő is hasonlóképpen van ezekkel a helyzetekkel, és általában és figyelmeztetett, ez azért veszélyes, mert az ember eltévedhet az indítékok között. Tehát még mindig jobb, mint az én hajdani szórakozottságom, betettem ellene. Erre azt mondta, igen, de ne tévess szem elől, hogy ugyanannak a dolognak a két oldaláról van szó, a két végletről. Megkérdeztem, hogyan érti ezt, de semmit mondó választ adott, aminek körülbelül az volt a lényege, hogy vannak titkok, amiket nem kell háborgatni, és hogy mi ketted, már mint ő meg én, nagyon eredeti emberek vagyunk, de ezzel már udvarolni akart, nem beszélgetni, és én elfogadtam az udvarlását, gondoltam, üssük el az időt, ráérünk még az eszpecserére, hiszen én is csak nő vagyok, és ez, beismerem, Hiba volt részemről, de nem nagy. Kezdek megnyugodni, kedves testvérem. Körbe pillantok a visegrádi szótüdülő szobájában, ahol ezt a levelet írom neked. Összenézek a kötőtűket csattogtató öregasszonyokkal, és érzem, hogy nem zavarnak már. Úgy gondolom, túl vagyok a nehezén. Értenet kell az eddigiekből. A nagyját papírra fektettem már, én már nem tehetek semmit, ennyi telik tőlem, s ha mindez nem elég, nem tudom ki a hibás. Én megtettem mindent, illetve még nem. A teljeség kedvéért ide írom a továbbiakat, legyen teljes a kép, bár az események innentől már annyira egymásból erednek, hogy valóban csak kiegészítésekkel szolgálhatok neked. Vagy vedd, aminek akarod, tudod mit? Ami most következik nagyon egyszerű, és nem szorul magyarázatra. Lassan kimaradoztam az iskolákból az említett okok miatt, nevezetesen azért, mert mindig történt, mindig rám szakadt valami a feléjük vezető úton. Különös hívójeleket láttam mindenen, a dolgok egymásra utaltak, és ha el is jutottam valamelyik tanterembe, hamarosan elszédítettek az oktatók magyarázatai. Nem voltam hajlandó követni őket. Oktatási szándékuktól eltérő gondolatmenetekre tértem le. Elámultam egy-egy szavukon, vagy megharagítottak a pontatlan magyarázataikkal. Mindennel törődtem, csak a kijelölt anyaggal nem. Mert öreg vagy, nem tudod odaadni magad semminek, mondta nekem Csaba, és ez elgondolkoztatott. Ő hamarosan hozzám költözött, és a második férjem lett. Nagyon örültem a segítségének. Azzal, hogy meghallgatott, és mindig érdeklődött irántam, egyre ösztönzött a magyarázatuk keresésére. Elmondtam neki mindent. Éjszakánként felébredtem, és a félbeszakadt álmaimból vontam le következtetéseket. Sorra vettem apát, anyát, felmentettem az egyiket, elítéltem a másikat, de aztán fordítva. Megpróbáltam apánkról azt mondani, hogy rossz ember, aztán azt, hogy jó ember. Számoltam azzal, hogy részeges, és elhagyott minket, börtönbe került, stb. és azzal is, hogy anyánkat én se bírom egy napnál tovább. Beszámítottam, hogy anya mennyit nélkülözött. Majd eszembe jutott, hogy én nem véletlenül szöktem el annyiszor otthonról, aztán azt mondtam, azok olyan idők voltak, nehéz idők, senki sem tehet semmiről, csak azok az idők. Ezt követően megbocsátottam azoknak az időknek, mindegyik időnek, ami csak volt és lesz, felmentettem minden embert, mindent megnéztem innen is, onnan is, és ezzel minden elfogadhatóbb lett ugyan, viszont magamról volt meg a véleményem, csak változatok vannak. Jelentettem ki Csabának. Erre mondta ő, mert öreg vagy Irén. Nem tudod odaadni magad semminek, nekem sem. És én őt is megértettem. Öreg volna, kérdeztem. Nem baj, akkor is jobb így, mint régen, amikor csak éltem bele a világba. Csabának nem ez volt a véleménye, azt mondta, nem jobb most. Az volt a jobb, mert önkéntelen volt. De én ezen már nem tudtam és nem is akartam eligazodni, csak kimondtam, ami a számra jött. Te is ilyen leszel, Csaba. És ő ezzel sem értett egyet. De nem ez volt a baj közöttünk. A baj is olyan egyszerű volt, hogy mindjárt meg fogod érteni, ha elolvasod. A házasságunk is mindig elakadt. Azt hiszem, elég lesz egyetlen példa, és már is lezárhatjuk az utolsó témát. Csabát, akire skultéti női ruhában hívta fel a figyelmedet, és volt szíves megnevettetni veletéket. Képzeld, egyszer elvesztettem a lakáskulcsot, ami bárkivel előfordulhat. Csaba a gyerekért volt az iskolában, gondoltam, megvárom a szomszéd utcában levő eszpresszóban, amik hazaérkeznek és beengednek. Leültem az egyetlen szabad asztalhoz, aznap én vásároltam be, a székemhez támasztottam a tömött szatromat, úgy kezdtem várakozni. Munka utáni csúcsforgalom volt, és elég nagy zaj. Apánk szerint csak akkor érdemes beülni egy ilyen szórakozó helyre, ha az ember azt kockáztatja, hogy többé nem távozik onnan. Mindent elfelejt, és örökre eltéved az asztalok között a vendégseregben, ami lehet, hogy csak egy idézet valami ócska slágerből, de minden esetre nekem eszembe jutott, mikor körülnéztem. Néha lefutottunk esténként Csabával ide, miután a gyerek elaludt, megittunk valamit és beszélgettünk, ezért nem voltam új vendég itt. Páron át is köszöntek nekem, ott ültem nyugodalmasan, és bennem minden izgalomnak vége volt. Vége lett, elszakadt, és akkor éreztem egész életemben a legjobban magamat, mert sehogyan sem éreztem. Elvesztettem egy csapásra a maradék véleményemet is, azt a keveset, amit a hajszárítás óta sikerült összeszednem. Ismét jelentkezett a régi szórakozottságom, és ez nagyon, de nagyon jó volt. Csak ültem, elfelejtettem az összes személyi adatomat. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, egyszer csak átszóltak az egyik asztaltól. Mi az, rosszul van? Gépiesen megráztam a fejemet, odanéztem. Már majdnem záróra lehetett. Neon világított a pressóban, és csak egyetlen társaság ült a helyiség közepén összetolt asztalkák körül. Ahányan voltak, engem néztek. Egyikük, egy barna nő, megint megkérdezte, rosszul vagyok-e. Én erre megint megrázta a fejemet, meg is szólaltam, semmi bajom, asszonyom. Aztán észrevettem, hogy a figyelő szemű társaságomban ott ül skultéti is, erősen bámul. Ettől aztán teljesen magamhoz tértem, sőt, Megrémültem. Hát ez mindig felbukkan. A toppaságomból a legnagyobb izgalom lett, mert az az érzésem támad, hogy az első férjem megjelenése mindig valami nagy bajnak az előjele. Ez a skultéti figyelmeztetéseket hoz magával. Emlékeztet és mindig ugyanarra. Hát persze, most is mi történt, mi történt velem? Megint kezdődik a régi, nem akarom. Felugrottam, az asztalomon, csörömbölt a tányérkán az üres kávéscsésze, megint rásandítottam a volt férjemre, láttam, hogy még integet is nekem, aztán futni kezdtem a kiárat felé. Mielőtt az utcára értem volna, a következőket hallottam a hátam mögött. – Álljon meg! Miért nem fizet? – kiabált utánom a pincér, erre kultéti hangja válaszolt. – Nem számít, majd én kifizetem, sokat ivott. De a pincér megnyugtatta csak egy kávét, viszont itt ül mellette délután óta. Ezután megint utánom kiabált a pincér. A csomagja! Itt hagyta a szatyrát! De én kijutottam az utcára, és futottam hazáig. Nem szabad. Nem szabad, hogy megint olyan legyek, mint régen, gondoltam útközben. Ki akarja, hogy olyan legyek? Mi akarja? Talán az, hogy látszólag semmi értelme az okok keresésének? De hát én előre tudtam, hogy ez nem lesz egyszerű. Ezt nekem tudnom kell. Még akkor is van értelme, ha nincs értelme. Berohantam a házba, fel a lépcsőn, az ajtóban ott találtam Csabát, éppen el akart menni. Hiába marasztaltam, csak úgy zengett a hangunktól a lépcsőház. Nem akarok olyan lenni, mint te, kiáltozott a második férjem, és még ilyeneket mondott. Özző vagy, meg, sosem jutsz egyről kettőre. Én meg csak hevegtem, de értsd meg, hogy nem én, nem én, ez velem történik, csak történik. Én nem vagyok benne, nem tehetek róla. Várj még egy kicsit, majd meglátjuk. Két lehetőségem van. Vagy megváltozom, vagy te is ilyen leszel, mint én, és akkor mindenki ilyen lesz. Várjuk ki a végét együtt, Csaba, nagyon kérlek. Lerázott magáról, lefutott a lépcsőn, és a fordulóból még visszakiabált. Nem leszek a kísérleti nyulad. És a maga szempontjából igaza volt. Ezért nem erősködtem tovább. Megvártam, míg eltűnik, aztán bementem a lakásba a nyitva hagyott ajtón, megnéztem a gyereket, aludt. Néztem, és közben annak örültem, hogy igazat tudtam adni Csabának, mert ez azt jelentette, hogy megint figyelembe tudom venni a mások szempontjait. Vagyis értékelni tudom a dolgokat, túl vagyok az utolsó krízisen. Még akkor is ennek örültem, mikor csengettek, kimentem, és az ajtóban skultétit láttam. Egy szót sem szóltam hozzá, csak elvettem tőle az szattyromat, biccentettem, és kettőnk közé hajtottam az ajtószárnyat. Az az illető, aki gyömrőn az elmúlt vasárnapon kilesett benneteket, nem mondta, hogy az első férjem erről is beszélt volna neked, de hát nem hallott mindent, lehet, hogy módod volt ezen is nevetni egyet. Ehhez még annyit, hogy az illető felháborodottan ment haza vasárnap este a házatok elől, és mert tudta, hogy Visegrádon nyaralóképpen átfáradt ide, és megkeresett a szottüdülő B épületében. A közeli erdőben sétálgattunk, ott számolt be nekem teljes részletességgel. Ne félj, nem mutattam neki, milyen rosszul esett, amit hallottam, csak megköszöntem szépen a fáradozását, és nem nyilvánítottam véleményt. Pedig mondhattam volna neki, hogy az egészben épp az az ijesztő, hogy mindenki úgy tesz, mintha csodálkozna rajtam. Még az öcsém is, aki tulajdonképpen ugyanabban a cipőbe jár, mint én. Hasonló problémái vannak. Még ő is csak nevet egyet-kettőt, és kijelenti, hogy nekem nem kell bemutatni az én nővéremet, azt a bolondot. Elbúcsúztam attól az illetőtől, és most itt ülök a szobámban, amit a B épületben kiutaltak nekem, és lassan befejezem ezt a levelet. Vedd úgy, ahogy akarod. Még megírom azt is, hogy mi van itt. Van két asztal, az egyiken írok, van három ágy, az enyém az egyik, az ablakon keresztül fákra látni, néhány lépésnyire innen kezdődik az erdő, oda járok unalmamban leveleket, fatörzseket, növényeket nézegetni. Mint már említettem, két időszobatársnőm is a szobában tartózkodik jelenleg. Összeszokott pár, ugyanabból a városból jöttek, ugyanarról a munkahelyről utalták be őket. Visegrádra közösen érkeznek, kicsit hasonlítanak is egymásra, és képzeld, közösen olvasnak ugyanazt a könyvet, amelyik a lap aljára ér bólint, s mikor a másik is bólint, akkor lapoznak. De többnyire egyszerre jutnak el a lapaljáig, ugyanis az olvasási sebességük is hasonló. Mind a ketten szenvedélyesen és kiegyensúlyozottan kötnek. Most is azt csinálják éppen, miközben én az utolsó sorokat írom neked, kedves testvérem. Hosszú-hosszú sálakat kötnek, olyan hosszú sálakat, hogy az egy sima és az egy fordított csíkok kinyúlnak a B épület folyosójára, ki, egészen az üdülő kertjébe, be a fák közé is talán. A végét szinte lehetetlen megtalálni, mert az eltűnik a növények között, becsúszik a visegrádi erdőbe. A szemüveg lecsúszott mindkettőjük orrán, és ezzel zárom is soraim, csókol nővéred, Irén.